Rugăciunea a cincea pentru taina și porunca mântuirii. Doamne, Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă atunci când ne-ai poruncit, cinsește pe Tatăl tău și pe mama ta. Cheia porții mântuirii ne-ai dăruit. De aceea când ai rostit să-ți fie bine, ne-ai povățuit, căci pe răul patimilor lumești, Căci de reul patimilor lumești nedespărțit. Să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeu ți-l va da ție. Și să intrăm cu cei blânzi în împărăția ta ai rânduit. De aceea fiecărui neam, un loc și un timp al viețuirii ei stabilit. Să nu ia nimic de la alte neamuri, ci să facă ceea ce tu ai hotărât. Să nu furi, să nu ucizi și să vă iubiți unii pe alții. Pentru toate neamurile ai poruncit, iar celor ce părinții și-au iubit și crotit cu lucrarea pentru iubirea și slăvirea ta între fiii luminii, împărățiii și învierii, să aducă rod bogat i-ai învernicit. Iar pe cei ce părinții la greu și-au ajutat și din boală și moarte i-au salvat, pe cei ce după moartea părinților, cu liturgii parastase și Danii, neamul l-au cinstit, ca să împlinească poruncile tale au lucrat, cu har, lumină și iscusință, i bine binecuvântat.